Розділ 29. Це був лише поцілунок. Щодня подумки твердила собі Сорша, легкий, квапливий поцілунок, від якого закрутився весь світ. Залізо, що містилося в патиці, допомогло Доріну. Тепер потрібно було правильно підібрати дозування і знайти спосіб приховати це від цікавих очей. Якщо побачать, що принц постійно ковтає якісь порошки, виникнуть питання. Маскування, запропоноване Соршею, було досить зухвалим. Засіб для підвищення чоловічої сили оскільки вважалося, що принц небайдужий до жінок. Така легенда не викликала питань. Приймати зілля належало щодня. Зараз Сорша несла Доріну, його щоденну порцію і дорогою до вежі переконувала себе, що поцілунок був усього лише вираженням подяки. Вона постукала. Принц відповів. Сорша штовхнула двері. Гонь численно розляглася на ліжку, через що Доріну довелося влаштуватися на старому дивані. Побачивши Соршу, він усміхнувся і став. Здається, мені вдалося знайти більш вдалий склад. Сорша подала йому склянку червонуватої рідини. М'ята сподобається вам більше, ніж шавлія? Дорін підійшов до неї, ні, правильніше сказати, підкрався. Сорша внутрішньо напружилася. Ще більше й здувало, що він не став пити зілля. Відставивши склянку, принц й уважно дивився на неї. У чому справа ваша високість? Сорша позаткувала. Дорін схопив за руку, не стискав до болю, але й не випускав. Ти розумієш, чим ризикуєш, проте продовжиш мені допомагати. Чому? Тому що це правильно. Закони мого батька говорять протилежне. Його обличчя спалахнуло. Я не знаю, які слова ви хочете від мене почути. Від його руки виходила приємна прохолода. Мозолисті пальці гладили її щоки, злегка дряпаючи шкіру. Я просто хочу подякувати. Принц нахилився до неї. Подякувати за те, що ти продовжиш мене відвідувати і не тікаєш. Я... Тепер в Сорші палало не тільки обличчя, а й все всередині. Вона сіпнулася, змусивши принца прибрати руки. Хоч якими уїдливими були слова Амітії та маларацію, принца оточувала безліч красивих жінок, і якщо вона дозволить собі більше, ніж легкий флірт, це погано скінчиться. Він був спадкоємним принцем, а вона ніким. Ваша високість, якщо вам буде неважко, повідомте мені, як діє зілля. Сорша вказала на склянку. Вона бачила, як він поморщиться ві слів «Ваша високість». Вона не стала просити дозволу піти, щоб не затримуватися на жодну зайву секунду. Дорінь намагався її зупинити. Сорша вийшла, тихо зачинивши за собою двері. Вийшовши на вузький майданчик, вона притулилася до кам'яної стіни. Серце так і стрибало всередині. Нічого, заспокойся. Зараз вона вчинила правильно і розсудливо. Вона давно навчилася мистецтву виживання і не хотіла звертатися цієї дороги. Будь непомітною, мовчи про те, що бачила, і роби те, що необхідно, іншого шляху життя їй не пропонувало. Але поруч із ним Сорщі не хотілося бути непомітною. Завдяки Доріну її знову захотілося співати, сміятися, вражаючи світ своїм голосом. Двері стрімко відчинилися, Дорін стояв у отворі, його обличчя було похмурим і насторожним. Нехай у них нема майбутнього, немає навіть надії на майбутнє, але в сьогоденні, дивлячись на нього, досі приголомшило. Їдив на поведінки і захотілося стати дурною і неприборканою. Захотілося трохи щастя для себе. Завтра й життя може піти прахом. Завтра вона може втратити все, чого з таким трудом домагалася, але вона повинна хоч раз відкрито сказати про свої почуття. Нехай він не довго, але стати жінкою того, про кого вона давно мріяла і кого хотіла. Принц не рухався. Він продовжував дивитися на неї, не знаючи, як бути далі. І тоді сурша схопила його за обвороти Камзола, притягнула до себе і почала несамовито цілувати. До призначеної зустрічі залишилися лічені хвилини. Усі ці дні Шаул тільки думав про зустріч із заколотниками. Едіону не відразу вдалося переломити впертість Рема і Муртага. Їх обох не полишало насторожність. Раптом Шаул спритний шпигун короля. Через це зустріч довелося відкласти ще на кілька днів. У завдання Едіона входило відшукати безпечне місце, де вони чотирьох могли б спокійно говорити. Генерал і капітан залишали замок порізно. Шоулу було ненависно брехати гвардійцям про те, куди він зібрався. Усі з розумінням посміхалися, бажаючи йому гарненько розважитися. Людям, які звикли йому довіряти, і на думку не могло спасти, що справді їхній командир вирушає на зустріч із заклятими ворогами короля. Шоулу відсахнувся від цих думок, як від настирливих мух. Зустрітися домовилися на обшарпаному заїжному дворі. До якого було рокою подати, шоу звернув у темний провулок. Під його плащем із глибоким каптуром ховався цілий арсенал. Зазвичай він не брав з собою стільки зброї. Шоу не розумів, чому так хвилюється, йому не вистачало повітря. З іншого кінця провулка пролунав умовний свист. Шаул відповів З річного туману вийшов Едіон, його обличчя приховува не менш глибокий каптур. Генерал з'явився без меча Орімфа, але своїм арсеналом переплюнув шоула. З такою кількістю кинджалів і метальних ножів можна було, посміючись, проти все пекло й повернутися назад. У нетрях сьогодні було підозріло тихо, це йому не подобалось. Шоу не боявся нападу. Волоцюги добре знали, кого потрібно обходити стороною, але криві темні вулички могли б піднести будь яку несподіванку, бідність і відчай нерідко доводили людей до й перетворюючи на скажених псів. Де решта? неголосно запитав шоу. Охолонь, капітане, Едіон привалився до напівзруйнованої цегляної стіни. Скоро будуть. Я й так чекав занадто довго. І що ти так поспішаєш? розтягуючи слова, запитав Едіон, очі якого обшарювали провулок. Через кілька місяців я буду змушений повернутися в ваньєль. Каптур заважав йому побачити очі Едіона, але відчувалося, генерал уважно дивиться на нього. Відклади поїздку. Скажи, що справи не пускають. Ти ж не зобов'язаний пояснювати кожен свій крок. Я дав обіцянку. І так на вимовив собі цей час, але я хочу до від'їзду допомогти принцу». Генерал повернувся до нього. «Я чув про твою сварку з батьком. Що змінилося?» Шаолу зараз було простіше брехати, але він сказав правду. «Мій батько має великий вплив при дворі. До нього прислухаються, зокрема й на засіданні Королівської ради». не голосно засміявся. «Я не раз стикався з твоїм батьком на військових нарадах». Шоол би дорого дав, ще поглянути на таке відовище, однак зараз йому було не до усмішу. Це був єдиний спосіб переконати короля відправити її до Вендаліна. Він коротко пояснив генералу всі обставини взаємної домовленості з батьком. Вислухавши Шоола, Едіон шумно видихнув і похитав головою. Ну і ну. Я думав, Вадерлані давно забули, що таке слово честі. Мабуть, це слід було розуміти, як великий комплімент. «А як ваш батько?» – запитав Шоулу, щоб тільки відвести розмову від теми, яка й зараз завдавала болю. «Наскільки я знаю, ваша мати доводилася селені родичкою, але мені нічого не відомо про вашу батьківську лінію. Найцікавіше, що мені теж нічого не відомо. мати ніколи не розповідала мені про батька, навіть на смертному одрі». Сухо додав Ідіон. «Чи то соромилася, чи то не пам'ятала, а може хотіла мене вберегти». Потім мене привезли сюди і це питання перестало мене цікавити, але, по-моєму, краще взагалі рости без батька, ніж з таким, як твій. Шол усміхнувся і вже зібрався поставити Ідіону нове питання, як з іншого кінця пролука, почулися кроки і хребке дихання. У руках Ідіона миттєво з'явилися метальні ножі. Шол вихопив меч, не свій а непримітний меч вартового, запозичений у казарменному арсеналі. Незабаром вони побачили людину. Вона брила однією рукою, затискаючи живіт. Підійшовши до стіни порожнього будинку, чоловік зупинився, тримаючись за виступ. Едіон швидко прибрав ножи. «Рен?» – здивовано вигукнув генерал і поспішив до нього. При світлі місяця шолу було добре видно темну блискучу пляму на плащі Рена. «Кров? Де муртах?» – запитав Едіон, просовуючи руку під плече Рена. У безпеці. Рен важко тихий, обличчя його було абсолютно блідим. Шоул дивлявся в темряву, з якої з'явився поранений. За нами йшли. ми спробували відірватися. Рен поморшився від болю. Решта, самі бачите, скільки їх було. Тихо, запитав Діон, хоча Шоул, шкіро відчував люд генерала. Вісім. Мружачись від болю, прошепотів Рен. Двоє вбитих, троє мене оточили. Я відірвався провулками, але вони однаково притягнуться сюди. Отже, шестеро. Якщо ніхто з них не поранений, то скоро треба чекати гостей. Шоул оглянув каміння за спиною Рена. Поранений у живіт. Але ранена вряд чи глибока, якщо зумів не залишити за собою кривавий слід. І все ж із раною в животі жарти погані. Якщо зачеплені нутрощі, справа може погано скінчитися. Едьон застиг, слухаючись у темряву. Він чув те, що було недоступно слуху шоула. «Візьми його!» Кинув генерал Шоулу, передаючи згорбленого Рена. Сам він впився очима в кінець провулку. За десять кроків звідси три великі бочки. З кражним спокоєм продовжував генерал. «Сховайтеся там, і щоб ні звуку». Шоул не сперечався. Він мочки затягнув Рена, за великі бочки впустився на землю. Рен стискав зуби, щоб не стогнати. У маленький просвіт між бочками Шоулу було видно провулок із шістьох, що рухалися майже пліч-опліч. Усі були в темних плащах. Побачивши Діона, шістка зупинилася, у руках генерала поблискували метальні ножі, обличчя, яке раніше, приховувало каптуром. Самі не просилися, глузливо промимрив генерал: ніхто з вас не піде звідси живими. Так воно й сталося. Шол дивувався бойовим навичками Діона його швидкості та впевненості здавалося, генерал не б'ється танцює, але танець його був нещадним, що несе смерть. Усіх шістьох він уклав за річені хвилини, нападники добре володіли зброєю, проте проти людини, в чиїх жилах тече фейська кров, їхні випадки вилилися марними. Не дивно, що Діон так швидко дослужився до генерала. Шоула вперше бачив подібний рівень, хіба що Вселену. Важко сказати, хто із них узяв би гору в поєдинку, якби таки відбувся. Але разом у Шоула замерло серце, коли він уявив Едіона і Вселену, що б'ються пліч-опліч, якщо генерал один, граючись, убившись стьох. На обличчі Діона не було урочистої посмішки. Зайшовши за бочки, він мочки простягнув шаолу клапоть тканини. Навіть Рен, дихаючи крізь стіплені зуби, захотів поглянути. Чорний клапоть товстого сукна, на якому чорними жнитками був вишитий дракон, знак адерландського короля. Вишивка майже зливалася з тканиною і розладіти її можна було лише за близком ниток. «Не знаю, звідки вони», – сказав Шоул, здивований не менше, ніж Едіон і Рен. Такої форми в королівських військах я ніколи не бачив. Едіон, якого ще не вчу, запал битви знову став слухатися. А їх не вісім, більше, і вони просічуть нетрі в пошуках Рена. Нам потрібно десь сховатися. Я знаю таке місце», – слабким голосом промовив Рен. Розділ тридцятий Зустрічні приймали їх за трій когуляк. Звичайне видовище двоє ведуть п'яного, побратима, які ледве волочить ноги. Таких компаній у нетрях повнісненько. Це ще не дивно, що Рен у своєму напівнепритомному стані міг йти. Через нього шаула Едіона хитало, як справжніх п'яниць. Вони вивернули на погано світлену вулицю, де тьмано насвітилися вікна борделю і тулилися нічні мисливці. Одна схопила Едіона за руку і почала перераховувати задоволення, які готові йому доставити. Генерал обережно взяв її руку і з усмішкою сказав, «Я не звик платити за те, що можу отримати задарма». Наймовірніше, це було брехня. За весь час, що Одіон перебував в столиці, Шаолу не чув про його амурні пригоди. Схоже, генералу було не до того, але, може, дізнавшись, що Аеліна жива, він змінив свої звички. Вони дісталися до таверні, який язиком, що заплітався, назвав Рен. На вигляд таверна, але з усього відчувалося, що у це лігво стікаються любителі дурманного зілля. Десь неподалік почулися грубі крики солдатів. Може такі ж гуляки, а може. Не бажаючи випробувати долю, Шол штовхнув двері з незграблим різбленням, і всі троє ввалилися всередину. Тут нестерпно смерділо брудним людськими тілами, потом, сечеї і солодкуватим нудотним димом, що затьмарював яскраве світло масляних ламп. Шол поморщився. Навіть Едіон закашлявся і сердито подивився на обм'яклого рена. Звідкись вирнула літня жінка, власниця таверні. На ній була довга сукня, поверх якої вона накинула балерину. Привітавшись із дорогими гостями, господиня повела їх коридором обшитими дерев'яними панелями з облупленим лаком. Підлогу стріляла квітчаста килимова доріжка, стерта безліччу ніг. Власниця щебетала про ціни й особисті нічні розваги, але шоулу було достатньо один раз подивитися в її розумні зелені очі, щоб зрозуміти, вона добре знайома з Рем. Можливо, таверня була одним із фортпостів – заколотників у рафтхолі. Власниця ввела їх у кімнату, відокремлену від коридору, недверима афіранкою. Тут теж пахло потом і солодким димом. Жінка запитально подивилася на Шаола. Капітан подав їй три золоті монети. Рена поклала на подушки. Судячи з того йому було зовсім зле. Шоол ледь встиг озирнутися, як повернулася господиня. У руках в неї був згорток. «Вони вже по сусідству», – сказала вона. «Поспішайте». У неї був дивний, але приємний акцент, і Діон став швидко роздягати Рена. Обличчя й губи заколотника зовсім побіліли, його поранили в нижню частину живота. Побачивши рану, генерал тихо вилаявся. Трохи глибше і вони б йому кишки випустили. Взявши у господині шматок чистої ганчірки, він перев'язав м'язистий живіт Рена. Весь тулуб бунтівника вкривали шамом. Якщо Рен виживе, цей шам буде найпомітнішим. Жінка послилася на коліна перед низьким столиком і розкрила пронесену скриньку. Там лежали три трубки. «Вам доведеться зобразити курців», – пояснила вона, поглядаючи на тонку чорну пат'єру і явно прикидаючи, скільки часу в них залишилося. Шоу не опирався. Коли вона рум'янами намалювала кола під очима і припудрила щоки, щоб здавалися блідішими, потім вона розстебнула кілька гудзиків на його камзолі і скуйовдила йому волосся. «Лягайте, лежіть на кшталт соломяного матрасу». «Люльку тримайте в руці. Можете кілька разів затягнутися. У малих кількостях це заспокоює». Вона почала мовчки допомагати Єдіону. Удвох вони переодягнули Рена. Незабаром усі троє лежали на кшталт соломяних матрасів, розвалившись на брудних подушках з огидним запахом. Закривавлений одяг Рена господині згорнула в клубок і забрала. Кожен вдих давався пораненому бутівником і важко. Шол щосили намагався вгамувати тремтіння в руках. Незабаром голосно. Грюкнули вхідні двері. Шаол весь перетворився на слух. Едіон теж слухав і, схоже, чов усе. Отже, вас п'ятеро. Гучним голосом промовила господиня. Яка чудова компанія. Ми шукаємо втікача, проричав чоловічий голос. Звільний прохід. А чому вам трохи не відпочити? У нас є особливі покої. А ви всі такі високі, ладні чоловіки. Продовжувала молосно щебетати господині. Але за вхід зі зброєю ми беремо нотку в плату. Такі правила. а Атоми чій кінжали – штучки небезпечні, коли дим оволодіє вами. «Припани базікати!» – прикрикнув на неї той самий голос. «Ми сюди прийшли не дурман твій курити!» Судячи зі звуків, солдати вже відсмикували, портьєри заглядали в інші кімнати. Ушаула шалено калатало серце. Він намагався лежати нерухомо, хоча рука сама тягнулася до меча. «Не смію вам заважати!» – лагідно відповіла господиня. Затихший Рен цілком справляв враження глибоко дурманину. Шолу залишалося сподіватися, що його власний маскарад не викличав солдатів підозр. Порт'єра їхньої кімнати різко відсунулася. А де вино? Заплутаною мовою запитав Едіон. Він витріщався на солдатів, отупіли посміхаючись. У ньому навряд чи хто пізнав би зараз Вовка півночі. Ми тут уже 20 хвилин вашого вина чекаємо. Шол намагався йому наслідувати. Примружившись, капітан роздивлявся солдатів. Господиня помилилася, їх було шестеро, усі в чорній формі. «Жодного знайомого обличчя. Хто вони такі, чорт забирай, І чому полюють за Реном?» «Вина!» – зажадав Едіон, розігруючи розпещеного синочка якогось багатоторговця. «Негайно!» Солдати лише вилаялися і рушили далі. Через 5 хвилин вони покинули таверню. Таверня справді слугувала за колотником місцем зустрічі, оскільки за годину тут з'явився Муртах. Власниця відвела їх до себе. Там усім їм довелося тримати стогнучого і смикаючого Рема. Поки господиня промивала, зашивала, і змащувала б і перев'язувала його в мотрошні рани. За словами жінки, життю бунтівника нічого не загрожує, але він втратив багато крові і муситиме кілька днів лежати. Вставати йому не можна ще й тому, що можуть розійтися шви. Весь цей час Мурта ходив по кімнаті, арен затих. Господиня принесла снодійне і буквально з силою змусила його проковтнути. Діон сидів за столом, ледь тиснувшись у вузький прохід, майже вся кімната була заставлена ящиками з дурманим зіллям. Шол намагався не думати, яким снодійним господині заспокоїла Рена. Ідіон поглядав на двері, замкнені зсередини. Деякий час він продовжував слухатися у всі звуки, які лунали з інших приміщень. Чому за вами стежили? Нарешті запитав він у старого. Хто ці люди? Не знаю, відповів в муртах, не зупиняючись. Зате вони знали, куди ми з Ремом прямуємо. У Рена в місті вистачає інформаторів, видно, хтось виявився підступною тварюкою і видав. Єдіон, як і раніше, не зводив очей з дверей, стискаючи руків'я металевого ножа. Але вони не з міської варти і не з королівської гвардії. Навіть капітану перше бачить їхню форму з емблемою дракона. Вам обом і решті наших людей потрібно залегти на дно. Мортах мовчав, і це мовчання було обтяжливим. Куди ми перемістимо Рена, коли він зміцніє? Обережно запитав Шаол. Старий зупинився. В очах було стільки горя немов його онука, не поранили, вбили. «Я не знаю, у нас нема дому. А де тоді ви жили весь цей час?» – сердито запитав Едіон. «Де доведеться?» – знаходили покинуті будинки, якщо підверталася робота, і з'являлися гроші, і знімали житло, де дешевше. Але зараз, схоже, династія струмочників позбулася своїх багатств, або ті були для неї недосяжними. Неймовірніше, перше, раз вони стільки років поневірялися і ховалися, але не мати даху над головою. Обличчя Едіона залишалося Немов його це не стосувалося. Отже, в Ротфолі немає безпечного місця, де Рен міг би відлежатися і зміцнити. Генерал не питав, просто константував факт. Муртаг кимнув. Ідьон встав, підійшов до темно-коричного дивана, на якому спав Рен. Шоул бачив, як сіпнувся його кадик, але генерал швидко взяв себе в руки. «Розкажи капітану і свої міркування з приводу магії», – попросив він Муртага. За кілька годин Шоулу вони здавалися дуже довгими, Стан Рена настільки покращився, що тепер його можна було перевозити в інше місце. Ось тільки куди. Поки онук спав, Муртаг повідомив про все, що знав. Іноді старий переходив на шепіт, розповідаючи про жахи, яких вони зазнали і про те, де й за яких обставин його внук заробив кожен шам. Шоолу стала зрозуміла мовчезність Рена. Що менше про тебе знають, то більше шансів усілити. На думку Муртага, онук поділяв його точку зору, Незрозумілі хвилі сили, що відчувалися в день зникнення магії, наступали з трьох боків, утворюючи щось на зразок трикутника. Перша сторона з'єднувала рафтхол і студенний край – землі, що лежать на північному заході. Другий бік – ішов із студенного краю до самого краю пустельного перешийка, а третій – від нього до рафтхолу. На магію немов клали закляття. У Едіона при собі виявилася карта. Розгорнувши її, генерал знову і знову водив пальцем, трьома лініями, ніби намічаючи стратегію майбутніх битв. Закляття поширювалося в кількох точках. Воно було вузько спрямованим, як промінь маяка. Втомлений Шаолу барабанив пальцями по столу. А чи можна зняти це прокляття? Через Аркера нам довелося перервати роботу. так зітхнув. Були люди, які розбиралися в подібних речах набагато краще за мене. Але всі вони, побоюючись арешту, покинули Рафтхул. Гадаю, якщо закляття наклали, Має існувати спосіб його зняти. «Звідки нам почати шукати?» – запитав Адіон. Король, напевно, подбав, щоб ніхто не підібрав ключ до його замків. До того ж, потрібно знати ще самі замки. Старий кивнув. Потрібні очевидці, які підтвердили ці припущення. Грубо кажучи, є три місця, де за нашими припущеннями було накладено закляття. Але король зосередив там свої війська. Ми довго чекали можливості пробратися туди». Тепер зрозуміло, чому ти без кінця повторював Рену, що був зі мною люб'язнішим. Ліниво усміхнувся Адіон. Ніби почувши ці слова, Рен застогнав, силкуючись притидуттями десять років поневірянь, чи знайшлося за довгі десять років хоч одне місце, де молодий герцог почувався б у безпеці і назирався б на всі боки? Ось звідки його некерований гнів і вічна насторожність. Це було притаманне всій молоді Терасена, що зуміла втілити, зокрема, й селенів. Не так далеко звідси, теж у нетрях, є покинутий склад. На другому поверсі житло цілком безпечне, непогано обладнане. перебирайтеся туди і живіть, скільки знадобиться. Шоул зловив на собі уважний погляд Едіона, однак Муртах не зрадів, а насупився. Дякую за щедру пропозицію, капітане, але я не можу погодитися жити в твоєму домі. Це не мій дім, заперечив Шоул. Зараз він пустой, але господар ані трохи не стане заперечувати, якщо ви там оселитесь. Він навмисно не сказав господиня.